een bevestiging van geloof. Abu Sa'id Khudri anhu, vertel dat die boodskapper van Allah, salallahu alaihi waslam gesê het, as jy een man sien wat toegewijd is aan die moskee, getuig van sy imaan geloof. Inderdaad, Allah sê die masajid word slechts dier diegene besoek wat imaan in Allah en die laaste dag het, vestig salaa en gee zaka. Surah 19, Vers 181.